13. fejezet A gödör Bosnia számára az 1995 novemberében megkötött Daytoni Egyezmény hozta el a békét, de a sebek több mint öt év elteltével még csak lesen voltak takarva, nemhogy begyógyultak volna. Az ország soha nem volt gazdag. Nincs dalmáciai tengerpartja, ahova özöllenének a turisták, se ásványkincsei, csak elmaradott módszerekkel folyó mezőgazdasági tevékenység a hegyek, erdők között. Hosszú évek kellettek a gazdasági károk kiheveréséhez is, a társadalmi kár azonban ennél is borzalmasabb volt. Nem sokan tudták elképzelni, hogy egy-két generációváltásnál rövidebb idő alatt újra békében tudjon egymás mellett, vagy akár egymástól pár kilométerre élni szerb, horvát és bosnyák, ha csak nem fegyveresek által őrzött, elkülönített táborokban. A nemzetközi szervezetek elszavalták a szokásos mesét habbal, újraegyesítés, a kölcsönös bizalom megújítása. Ezzel igazolták eleve kudarcra ítélt kísérleteiket, hogy újból összerakják tojástóbbiást, mint a mondókában, ahelyett, hogy szembenéztek volna a szétválás elkerülhetetlenségével. A darabokra tört ország kormányzásának feladata az ENSZ fő megbízottjára hárult. A csak nem teljhatalmat élvező helytartó mögött az umprofor katonai ereje állt. A legkülönböző piszkos munkák közül, amelyeknek elvégzői nem értek rá a politika színpadán pózolni, hiszen az érdemi munka rájuk hárult, az eltűnt személyek felkutatásáért felelős nemzetközi bizottság, az ICMP kapta a legkevésbé vonzó feladatot. A bizottságot egy brit exrendőr Gordon Bacon irányította csendben, lenyűgöző hatékonysággal. Az ICMP-nek jutott osztályrésző, hogy az eltűntek családtagjainak több tízezer embernek a meghallgatása és vallomásaik rögzítése után felderítse az 1992 óta történt kisebb-nagyobb vérontások helyszínét és exhumálja a tömegsírokat harmadik feladatuk pedig a maradványok vallomásokkal való összevetése volt, hogy a megfelelő családtagokhoz tudják visszajutatni a koponyát, meg a megmaradt csontokat, és azok vallási szertartással vagy anélkül meg tudják adni szereteiknek a végtisztességet. DNS vizsgálat nélkül teljesen reménytelen lett volna azonosítani a maradványokat, a technika eme új vívmánya segítségével azonban a családtagból vett vérminta és a holttest egyik apró csontszilánkja alapján minden kétséget kizáró módon meg lehetett állapítani az elhunyt kilétét. 2000-ben Európa leggyorsabban és legjobb hatásokkal dolgozó DNS laboratóriuma nem valamelyik gazdag nyugati ország fővárosában, hanem szarajevóban volt. Gordon Békő hozta létre és működtette a rendelkezésére álló szűkös keretből és éppen vele akar találkozni a nyomkereső, aki két nappal Milán Rajak vallomástétele után a Bosnyák fővárosba autózott. Arra nem volt szükség, hogy a szerb fiút is magával vigye. Milán Rajaktól ugyanis megtudta, hogy Fadil Szulejmán, a kenyér és hal segélyszervezet Bosnyák munkatársa, halála előtt még elmondta gyilkosainak, hogy azon a tanyán lakott korábban a családja. Gordon békön érdeklődéssel olvasta a Rajak vallomást, de semmi újszerűt nem talált benne. Olvasott mária százával, igaz, mindig az egy-két túlélőtett vallomást sosem a tettesek, és amerikai állampolgár soha nem szerepelt a történetben. Azonnal világossá vált előtte, hogy az általa kolenzó akta néven ismert rejtélyes ügyre most végre fény derülhet. Kapcsolatba lépett a Travniki Zóna ICMP biztosával, és kérte, hogy a legteljesebb mértékben működjön együtt Mr. grace vel A nyomkereső honfitársa vendéghálószobájában éjszakázott, majd reggel útra kelt éjszak felé. Travnikig alig több mint két óra az út, délre meg is érkezett. Előzőleg már beszélt Steven Edmonddal, és Ontárióból már útnak is indult a nagyapa vérmintája. Április 11-én indult el az exhumáló csapat Travnikból a hegyekbe, helyi vezetővel. A mecsetnél hamarakat két férfiak ismerte Fadil Suleimant, egyikük pedig azt állította, hogy a völgyben lévő tanyához is tudja az utat. Az élel haladó terepjáróba ültették. Az ásást végző csapat jól fel volt szerelkezve védőruhával, légzőkészülékkel, lapáttal, puha kefével, szitával, bizonyítékok tárolására való tasakkal, szörnyűséges munkájuk összes kellékével. A tanya nagyjából olyan volt, amilyen hat évvel korábban, csak kissé benőtte a gaz. Senki sem akarta visszafoglalni, a család családa jelek szerint megszűnt létezni. Gond nélkül megtalálták az emésztőgödröt. Most nem esett annyi eső tavasszal, mint 1995-ben, így a verem tartalma bűzös agyaggász hiláldult. Az exhumálók, akár a műlegyes sporthorgászok derékig érő gumicizmát és kezes lábast húztak, a szagra viszont a jelek szerint immunisak voltak. Milán Rajag tanúválomása szerint a pöcegödör a mészállás idején csordultig tele volt, hatált Riki kolenzólába éppen érte a talajt, körülbelül 180 cm mély kellett, hogy legyen. Így szárazon viszont 60 centivel lejjebb húzódott a gödör tartalma. Amikor már majdnem egy méternyi szennyet kilapátoltak, az ICMP biztos utasította embereit, hogy dobják ki a veremből a lapátot és kőműves kanállal folytassák a munkát. Egy óra elteltével láthatóvá váltak az első csontok, és kaparókéssel meg teveszőr kefével végzett újabb egyórás munkával sikerült feltárni a rémtettek helyszínét. Mivel a verem aljára nem jutott be levegő, a férgek nem juthattak hozzá, hogy megdolgozzák a tetemeket. A rothadás kizárólag enzimek és baktériumok műve volt. A lágytesz szövetekből semmi sem maradt, az első, nedves ruhával megtisztított koponya tisztán, fehéren csillogott. A két férfi bakancsából és deréksziából maradtak bőrfoszlányok, ezen kívül találtak még egy díszes, minden bizonyal amerikai övcsatot és egy munkás nadrág néhány gombját. Aztán az egyik lent ember kiadott egy karórát. A hátuljában vésett feliratot az eltelt csaknem hat év sem koptatta el Rikinek anyutól, ballagásodra, 1994. A gyerekeket holtan dobálták be, egymás hegyé hátán, vagy legalábbis egymáshoz közel süllyedtek el. Az idő csak csontkupacokat hagyott belőlük, de a csontvázak mérete alapján biztonsággal azonosítani lehetett őket. Holtan került a sírba Szulajmán is. Csontváza a hátán feküdt, végtagjai is szétterpesztve, ahogy bedobták. Barátja lenézett a berembe és Allahhoz imádkozott. Megerősítette, hogy egykori osztálytársa körülbelül 170 centi magas volt. A nyolcadik tetem volt a legnagyobb, több mint 180 cent is. Oldalvást feküdt, mintha a haláltusáját vívó fiú még megpróbált volna a sötétben elkúszni a falig. A csontok elhelyezkedése arról tanúskodott, hogy embryonális pózban érte a halál. Ebből a csonthalmazból került ki az övcsat és az óra is. Amikor pedig felnyújtották a gödörből a koponyát, látszott, hogy az előső fogokat kivérték, ahogy Rajak is elmondta. Már ment le a nap, mire az utolsó apró csontot is megtisztították és zsákba tették a két felnőtt férfi maradványai külön zsákba kerültek, a gyerekeké egy közösbe. A hat kis csontvász helyreállítását a városi halottasházban is el lehetett végezni. A nyomkereső Vitezbe hajtott, ott töltött az éjszakát. A brit katonák már rég elmentek, a vendégházban talált szállást, amit első útjáról már ismert. Reggel pedig visszatért a Travniki ICMP irodába. Gordon Bacon szarajavóból felhatalmazta a helyi ICMP biztos, hogy adja ki Ricky Colenzó földi maradványait Gracie őrnagynak, aki majd a fővárosba szállítja azokat. Ontárióból is megérkezett a vérminta. Figyelemre méltó a rövid idő, két nap alatt elkészültek a DNS vizsgálatok. Az ICMP első embere tanúsította, hogy a csontváz valóban Richard Ricky Colenzó amerikai állampolgár Georgetowni lakosé. Ezután még hivatalos meghatalmazásra volt szükség az elhunyt legközelebbi rokonától, hogy a maradványokat Philip Gracie angol állampolgár Andoveri, Hampshire grófság lakos gondjaira bízhassa. Ez újabb két nap elteltével érkezett meg. Ez idő alatt a nyomkereső, az Ontárióból kapott utasításoknak megfelelően vásárolt egy érckoporsót Sarajevó legjobb temetkezési vállalkozójától. A vállalkozó más anyagokkal pótolta ki a csontvázat, hogy a koporsó súlya és súlyeloszlása alapján úgy tűnjék, mintha igazi holttest nyugodna benne. Ezután a koporsót egyszer mindenkorra lezárták. A kanadai mágnás Grumman 4-es gépe április 15-én érkezett meg, a koporsó átvételére jogosító megbízó levéllel együtt. A nyomkereső átadta a gép kapitányának a riki hanvait rejtő koporsót, meg a szükséges iratokat tartalmazó vaskos paksamétát, és hazatért a ködös albion szép zöld gyepére. Stephen Edmond a washingtoni reptéren fogadta a shannoni tankolás után 16-án este leszálló magángépét. Tízes halottas kocsi szállította két napra a ravatalozóba a koporsót, amíg elintéződtek a végső nyugalomra helyezés részletei. A szertartásra 18-án került sor a Georgetown északkeleti részén az R street en lévő igen exkluzív Oak Hill temetőben. Rövid, zárt körű, római katolikus temetés volt. A fiú édesanyja Mrs. Annie Colenso, lánykori nevén Edmond, az őt átölelő férje oldalán sírdogál csendesen. Kolenzó professzor is a szemét törölgette, és időnként apósára pillantott, mintha nem tudná mit tegyen, és tőle várna útmutatást. A 81 esztendős kanadai úgy állt sötét öltönyében a sír túloldalán, mint egy saját bányai pentlandi tércéből emelt oszlop, és meretten, mozdulatlan szemhéjal nézte unokája koporsóját. Sem a lányának, sem a vejének nem mutatta meg a nyomkereső jelentését, Milán Rajak vallomásáról nem is beszélve. Ők csak annyit tudtak, hogy előkerült egy megkésett szemtanú, aki emlékezett rá, hogy látta egy völgyben a fekete Land Cruisert, és ugyanott megtalálták a két holttestet is. Annyit muszáj volt elmondania, hogy meggyilkolták és elásták őket. Máshogy nem tudta volna megmagyarázni az eltelt hat évet. Véget ért a szertartás, a gyászolók utat engedtek a sírásoknak. Mrs. Kolenzó apjához szaladt, átölelte, inge szövetéhez nyomta az arcát. Az idős férfi gyengéden círógatta a haját, mint kislánykorában korában, ha megijedt valamitől. Apu, azt akarom, hogy elkapják, aki ezt tette a kisfiammal. És ne intézzék el gyorsan, hanem ébredjen élete végéig minden áldott reggel börtönben, tudja, hogy soha nem fog onnan kijönni, és jusson eszébe, hogy mindez azért van, mert hidegvérrel meggyilkolta a gyermekemet. Az öreg ember addigra már elhatározásra jutott. Lehet, hogy mennybe megyek, dörmögte a bajsz alatt, lehet, hogy pokolra. bármelyiket vállalom, ha kell. Azzal elengedte lányát, odabiczentett a vejének, és nagy léptekkel a limuzinjához indult. Míg a sofőr szép lassan haladt az r Street i kiárat felé vezető emelkedőn, ő kivette a mobiltelefonját a tokjából, és tárcsázott egy számot. Egy titkárnő szólt bele valahol a Capitol hill -en. Kapcsolja Peter Lucas szenátort, mondta Steven Edmond. Amikor megérkezett a nyomkereső e-mailje, egyből beugrott a New hampshire szenátor arca. A háborús barátságok vagy egy óráig tartanak, vagy egy életre szólnak. Steven Edmond és Peter Lucas már nem kevesebb, mint 56 éve, egy tavaszi reggelen az angol pázsiton ültek és együtt síratták az amerikai és kanadai fiatalokat, akik már soha nem térhetnek haza. Barátságuk azonban tartósnak bizonyult, mintha csak testvérek lettek volna. Mindketten tudták, hogyha kell, tűzbe mennek a másikért. A kanadai most éppen erre akartak érni az amerikait. Franklin Delano Roosevelt többek között azért volt zseniális politikus, mert meggyőződéses demokrata létére minden tehetséges ember szolgálatait igénybe vette, bárhol is akadt rájuk. Közvetlenül Pearl Harbor után történt, hogy felkért egy konzervatív republikánust, akivel véletlenül futott össze egy amerikai futballmeccsen, hogy alakítsa meg a stratégiai szolgálatok hivatalát. William "Bad Bill Donovan tábornok, akit felkért, írbevándorlók sarja volt, az első világháborúban ő vezette a nyugati fronton a 69. harcoló ezredet. Ezután jogvégzett ember lévén Herbert Hoover elnök alatt helyettes főügyész lett, majd évekig Wall Streeti jogtudorként dolgozott. Rooseveltnek azonban nem jogi tudására, hanem töretlen harci szellemére volt szüksége. Ez a tulajdonság elengedhetetlen volt Amerika első külföldi hírszerző egységének, egyben a különleges erők első alakulatának létrehozásához. Az öreg harcos egy percig sem habozott, Magaköré egy gyűjtött egy csapat kiváló képességű, jó kapcsolatokkal rendelkező fiatalembert. Köztük volt Arthur Schlesinger, David Bruce és Harry is, akik később mind magas hivatal töltöttek be. A Manhattanben és Long Islanden gazdagságban, kiváltságos helyzetben nevelkedett Peter Lucas akkoriban másodéves volt a Princetonon, de Pearl Harbor napján eldöntötte, hogy ő is harcolni akar. Az apja azonban ezt megtiltotta. A fiú 1942. februárjában a szülői akarattal szembeszegülve kimaradt az egyetemről, mert végképp elment a kedve a tanulástól. Lázasan keresett valami olyan tevékenységet, ami igazán érdekelni. Eljátszott a gondolattal, hogy vadászbombázó lesz, még magánórákat is vett repülőgép vezetésből, de rá kellett döbbennie, hogy odafent menthetetlenül rátör a légibetegség. Az OSS 1942. júniusában alakult meg. Peter Lukasz azonnal jelentkezett, és fel is vették. Már látta magát, amint bekormozott arccal leugrik a német arcvonal mögött. Ehelyett azonban koktélparti koktélpartit követett. Donovan tábornoknak ugyanis első osztályú, hatékony, csiszolt modorú szánsegédre volt szüksége. Peter Lukasz közelről látta a szicíliai és szalernói partraszállás előkészületeit, amelyben az OSS ügynökei nyakig benne voltak, és könyörgött, hogy ő is részt vehessen valami igazi akcióban. Légy türelemmel, hangzott a válasz olyan volt, mintha egy kisfiút bevinnének ugyanaz édességboltba, de üvegbóra alatt. Mindent a szemnek, semmit a kéznek. Végül perec ultimátumot adott a tábornoknak. Vagy az ön harcolok, vagy kérem áthelyezésemet a légi desszenthoz. Vadbill nem volt szokás ultimátumot adni. A tábornok meglepetten nézte az előtt álló fiatalembert, és talán látott benne valamit negyed századdal az előtti önmagából. Mindkettőt megtelti, felelte végül, de fordított sorrendben. Donovan támogatásával minden ajtó megnyílt Péter Lukas előtt. Végre megszabadulhatott gyűlölt civil ruhájától, és visszament Fort Benningbe, hogy belőle is 90 napos csoda legyen, azaz három hónapos gyors talpaló után légideszantos alhadnagyi rangot kapjon. A normandai partraszállásról a dénapról lekésett, mert még tartott az ejtőernyős kiképzése. Miután végzett, visszament Donovan tábornokhoz. Megígérte, fogta szaván. Meg is kapta maga bekormozott arcú ejtőernyős ugrását, Észak-Olaszországban pottyant a német vonalak mögé. Itt találkozott olasz partizánokkal, akik mind ádász hithű kommunisták voltak, valamint a brit különleges erőkkel, akik viszont túlságosan blazírtnak tűntek ahhoz, hogy bármiben is lelkesen higyenek. Néhány hét alatt megtanulta, hogy ez a lazaság merőszíjáték. A Jetberg csoport, amelynek tagja lett az egész világháború legképzettebb gyilkoló gépezetei közé tartozott, és még élvezték is a dolgot. 1944 kegyetlen telét Lukas a hegyekben vészelte át, és kis hián sértetlenül megúszta az egész háborút. Csak 45 márciusában botlott bele öttársával az ss egyik magát soha meg nem adó, hátra osztagába, akikről nem tudták, hogy a környéken vannak. Tűzharc alakult ki, és Peter Lukas a bal karjába és a vállába is kapott egy-egy nehéz golyót valamelyik Smeyszer géppisztolyból. Mérföldekre voltak mindentől, a morfiumok már elfogyott. Egy teljes hétig gyalogoltak keserves kínok között, mire találkoztak egy előretolt brit előörsel. Ők úgy, ahogy összefoltozták a helyszínen, majd bemorfiumozva Londonba repítették egy liberátor gépen, és ott, immár sokkal jobb körülmények között helyrehozták. Miután felépült annyira, hogy elhagyhatta a kórházat, elküldték a Sussexi partvidékre szanatóriumba. Egy kanadai vadászpilótával került egy szobába, aki kettős lábtörés után lábadozott. Sakkozással múlatták az időt. Amikor hazatért az államokba, övé volt a világ. Beállt apja Wall Street-i cégéhez, idővel át is vette, valóságos pénzügyi óriássá nőtte ki magát, majd 60 évesen elindult a helyi választáson, és közhivatalt vállalt. 2001. áprilisában már negyedik, egyben utolsó ciklusát töltötte, mint New Hampshire republikánus szenátora, ráadásul nem sokkal azelőtt republikánus elnököt is választotta az ország. Amikor meghallotta, ki van vonalban, szólt a titkárnőjének, hogy senkit ne kapcsoljon behozzá, és hangja betöltötte a tőle tíz mérföldnyire lévő limuzint. Steve, jó hallani a hangod! Hol vagy? Itt, Washingtonban. Péter találkoznunk kell. Komoly dologról van szó. A szenátor megsporolta a szokásos kedélyeskedést. Persze, cimbora. Elmondod? Majd ebédnél. Ráérsz? Minden mást elhalasztok. A hédems a szokásos sarokasztalomnál. Az jó csendes hely. Egykor. A kanadai már az étterem előcsarnokában várt, amikor a szenátor nagy léptekkel beviharzott. Nagyon komoly volt a hangot, Steve. Valami problémád van? Temetésről jövök Georgetownból. Az egyetlen unokámat búcsúztattuk. A szenátor döbbentem, fájdalomtól barázdált arccal merett rá. Úristen, annyira sajnálom. El sem hiszem. Valami betegség vitte el, vagy baleset volt? Majd az asztalnál megbeszéljük. Van nálam valami, amit el kell olvasnod. Miután helyet foglaltak, a kanadai válaszolt barátja kérdésére. Meggyilkolták. hidegvérre. Nem, nem itt és nem is most. Hat évvel ezelőtt Boszniában. Röviden elmondta, hány éves volt a fiú, és mennyire szívügye volt, hogy enyhítse a bosnyákok fájdalmát. Elmesélte a fővárosokon át Travnikig vezető Odüsszelját, a tolmácsának tett ígéretet, hogy segít megkeresni régi otthonát. Aztán átnyújtotta a rajakvallomást. Hozták a száraz Martinit. A szenátor füstölt lazasztálat rendelt barna kenyerrel és behűtött, marszolt bort. Edmond bólintott, jelezve, hogy ugyanazt kéri ő is. Lukás szenátor megszokta, hogy gyorsan olvassa el az elétett anyagokat, most azonban a felénél halkan füttyentett és lelassított. Miközben a szenátor a lazacot eszegette, és az utolsó oldalakat olvasta, Steve Edmond körülnézett. Barátja jól választott, a közvetlenül a nagy zongora mögött egy eldugott sarokban állt, olyan ablak mellett, amelyen keresztül látszott a fehérház. A Hédemsz Hotelben lévő Lafayette étterem különleges hely volt, inkább nézett ki 18. századi vidéki birtok szívében álló háznak, mint egy nyűsgő főváros kellős közepén lévő étteremnek. Lukas szenátor felemelte a fejét. Nem is tudom, mit mondjak, Steve. Ilyen borzalmas dokumentumot talán soha életemben nem olvastam. Mit tehetek érted? Az egyik pincér elvitte a tányérokat, kis csészékben fekete kávét hozott, és egy-egy talpas pohárban a régi évjáratú ármanyagkonyakot. Amíg a fiatalember az asztalnál tevékenykedett, nem beszéltek. Steve Edmond a fehér abroszon nyugvó kezükre nézett. Eres, hurkásújú, májfoltos öregember kezek. De ezek a kezek annak idején habozás nélkül az ellenséges Dornier vadászgépek közé vezették a huriként, vagy egy SS katonákkal zsúfolt trattóriába üritették az M1-es karabét teljes tárát Bolzano mellett. Ezek a kezek verekedtek, nőket cirógattak, új születteket emeltek a magasba, csekket írtak alá, komoly vagyont alapoztak meg, nyomot hagytak a politikán, az egész világon. Annak idején. Peter Lucas elkapta barátja tekintetét, és egyből megértette, milyen hangulat lett úrá rajta. Igen, megöregedtünk, De még nem haltunk meg, szóval mit tehetek érted? Talán cselekedhetnénk még utoljára valami jót. Az unokám amerikai állampolgár volt az Egyesült Államoknak pedig joga van kérni annak a szörnyeteknek a kiadatását bárhol is legyen. Hogy idehozzák, és itt álljon bíróság elé, előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságért. Tehát az igazságügyi minisztériumnak kell lépnie. Meg a külügynek. Együtt kell fellépniük az ellen a kormány ellen, amelyik ezt a disznót bújtatja. Eléjük terjesztenéd? Barátom, ha Washingtoni kormány nem tud igazságot tenni, akkor senki. Megemelte poharát. Egy utolsó jó cse de tévedett.